Folytatjuk a Biblia tanulmányozást az első Péterben. Yeah. Glad there's so many people here. Anya, örülök, hogy ilyen sokan itt vadtak. Because we have a very important topic. Mert nagyon fontos témánk van mára. We're going to talk about suffering again. A, ismét a szemvedéssel fogunk beszélni. Amen. Because we all we all love this topic, don't we? Mindannyian, imádjuk ezt a témát, nem? we all love this topic annyira szeretjük but Peter is going to spend a lot of ink talking about suffering De peter nagyon sok tintát elhasznált arra, hogy a szenvedésrull írjon nekünk. and I believe that it's a it's one of. The pastor's most important job is to prepare his church to suffer. És hiszem azt, hogy egy férfi ez az egyik legfontosabb feladata, hogy felkészítse a gyülekezetét arra, hogy szenvedni fog. Because suffering is a part of life. Mert a szenvedés ezerről része az életünknek. Job said that uh, it's just natural. If we, if we Jobb azt mondta, hogy ez egyszerűen természetes, tehát ha valaki erre a világra született, az szenvedni fog. It's as as a spark Annyira természetes, mint hogy van egy szikra, és az úgy felfelé száll. We're born for egyszerűen a bajra születtünk. Now, obviously ezt életének egy egyik mélypontján mondta. It doesn't, it doesn't like Mert számunkra ez nem igazán úgy hangzik, mint a jó hír, igaz? Uh, but but uh, tudhatjuk azt, hogy a szenvedésben Isten velünk van. És Istennek terve van a mi szenvedésünkkel. A couple of weeks ago, we opened up this topic, and I said, you know, there's just suffering. Néhány hete uh, beszéltünk már erről a témáról, és akkor elmondtam, hogy ugye van igazságos szenvedés. That's when uh, you um, do something dumb. Amikor valami buta dolgot teszel. And you suffer for it. És akkor ennek a következményeként szenvedsz. You sin in some way, and you suffer for Védkezel it. Vétkezel valamilyen módon, és emiatt, emiatt szenvedsz. Right? You steal a car, you go to jail mondjuk ellopsz egy autót, akkor börtönbe kerülsz. És hogyha ezután, hogy börtönbe kerülsz, nem mondhatod hogy azt hogy, ó, oh, Krisztusért szenvedek. No, you're you stole a car. Nem, Krisztusért szenvedsz, right? nem azért, mert elloptál egy autót. But there is that we in this world. De van igazságtalan szenvedés is, amit megtapasztalunk ebben a világban. And Peter primarily speaking today, says, if you suffer, don't suffer as a thief, as a sinner. But suffer for righteousness sake. És Péter itt főleg erről a fajta szenvedésről beszél, amikor azt mondja, hogy, hogy ne, tehát amikor igazságtalanul szenvedsz, akkor ne úgy szenvedjél, mint egy, egy tolvaj, vagy egy, egy vétkes ember, hanem az igazságért szenvedjél. And we know as that that's, that's bound to És tudjuk keresztényekként, hogy ez egyszerűen meg fog történni. Jesus said, The world hates me. Jézus azt mondta, hogy a világ gyűlöl engem, If you me, hate you. és hogyha te engem követsz, akkor téged is gyűlölni fog. He even said, If they you, you're Még azt is mondta az Úr, hogyha titeket bántalmaznak, vagy üldöznek, akkor áldott vagy ezért. Jesus said a lot of <laughs> Jézus nagyon sok dolgot mondott, hard for us to amik nagyon nehezen elfogadhatók számunkra. But I I just want to give you this kind of overview of what we've already talked about so that it'll make sense in the context. De szeretnék egy rövid áttekintést adni arról, amit már eddig átvettünk, hogy kicsit egy szövekkönyezetet csak a mai témához. Because a lot of people will say well if God is all powerful and if God is good then why does he allow all this suffering? Mert sokan azt mondják, hogy ugye Isten mindenható és és ő mindent meg tud tenni, akkor miért engedi azt meg, hogy ilyen sok szenvedést adjon a világban? I mean that is the world's biggest Of ez a, a világnak a legnagyobb kritikája a kereszténység ellen. They you say your God is good, but my life sucks. mondja az ember, hogy oké, okay, a Te Istened jó, azt mondod, hogy jó, az én életem meg egy, egy mocsok, akkor most hogy van ez az egész? You say your God can do anything. Well, why, why are there all these starving children in Somalia? Azt ö, ö, mondja ez az ember, hogy, hogy oké, okay, azt mondod, hogy a te Istened mindent meg tud tenni, akkor miért van ez a sok éhező gyerek, például Szomáliában. Miért van ilyen sok igazságtalan háború a világban manapság? And, and I gave you a possible answer to that question. It's a big question. I don't want to make light of it. <coughs> But I said that I, I believe that God needed an unjust world to punish Jesus for our sins and to be able to forgive us justly. Ö, hanem azt mondtam, hogy Istennek szüksége volt egy ilyen igazságtalan világra, ahhoz, hogy elküldje Jézust, és hogy ő, ő igazságtalanul szenvedjen a mi bűneinkért. So, a sin is serious, right? Tehát a bűn az komoly dolog. It's against God, it's, it's an to him, he hates it. Isten ellen való, ö, ö, ez egyszerűen ö, neki gyűlöletes. It needs a serious punishment és nagyon komoly büntetésre is van szükség a bűnre. Tehát azt mondja az ige, hogy a bűnnek a zolgája a halál, mégpedig az, hogy elválasztva leszünk istentől örökkévaló kárhozatban. But God had a plan to redeem us. De Istennek volt egy terve arra, hogy megváltson minket. But it would take a perfect man To us. De ehhez egy tökéletes emberre volt szüksége, hogy ő meg tudjon minket váltani. Was Jesus. És ez volt Jézus. But in order for him to pay for our sin, he had to be subject to the punishment of our sin. De azért, hogy ő megfizessen a mi bűneinkért, az kellett, hogy történjen, hogy. ő, ő tehát, hogy mi a, mi, tehát ő a mi bűnünknek a, a terhét elviselje, vagy ő legyen ennek a célpontja. De hogyha ő tökéletes, akkor hogy lehet igazságos módon ő a céltáblája, vagy az elviselője a mi bűneinknek? But in this unjust world, De ebben az igazságtalan világban, He was subject to the penalty of our sin. ő kapta meg a mi bűnünkért való büntetést. And it was horrific. És ez borzalmas volt. Scandalous. Egyszerűen botrányos. That a perfect man would be treated like that. Hogy egy tökéletes emberrel így bántak. Mock trials. És teljesen így ö, felfújt ö, tárgyalásokat folytattak. Tehát annyira botrányos volt, hogy ezeket ugye éjszaka hajtották végre. even, even még az az ember, akinek a legtöbb hatalomát rendelkezésére Pilátus is azt mondta, hogy semmi rosszat nem találok ebben az emberben. But he said, Go ahead and beat him. Mégis azt mondta, hogy, "Oké." Okay, Engedjétek és verjétek össze. That was a that would have most men. És ez egy olyan verés volt, ami a legtöbb embert megölte volna. Annyira megverték, főleg a hátán és a lábain, hogy szinte nem volt már bőr és izom rajta. He suffered unjustly for ő igazságtalanul szenvedett a mi bűneinkért. És hiszem, hogy ez egy lehetséges magyarázata annak, hogy miért ennyire igazságtalan ez a világ. And what we learn from this És is azt kell, hogy ebből megtanuljuk, so hogy a, a bűnünk az egy komoly dolog. Szerintem nincs arról fogalmunk sem, hogy Isten számára a mi bűnünk az mennyire felháborító. Right. But God is in control of this whole thing. Okay. ezt we, az egészet. We live in this unjust world. Mi ebben az igazságtalan világban élünk. We're going to experience things that are unjust. olyan dolgokat fogunk megtapasztalni, amik igazságtalanok. Pain, suffering, a fájdalom, a szenvedés, a halál. Betrayal, az elhagyatottság. Az and uh, there's a few things that the Bible says Uh, is God's purpose in our suffering. És uh, van néhány dolog, amit a Biblia említ uh, mint okok arra, hogy mi miért szenvedünk. Azt mondja az igen, hogy azért uh, szenvedünk, hogy bizonyságok legyünk mások felé. More compassionate others. A szenvedésben Isten olyan munkát végez bennünk, hogy mi együttérzőbbek, szeretetteljesebb legyünk mások felé, akik szintén szenvednek. A szenvedés megöli a büszkeségünket. And who here need their pride? <laughs> És ki van közöttünk, akinek nincs erre szüksége, hogy a, a büszkeségét Isten kicsit megnyírbálja? Is God's tool. A Biblia azt is mondja, hogy a szenvedés Istennek egy, egy tanító eszköze. It out a on God. És kihoz belőlünk egy olyan érzést, hogy függünk Istentől. That's a good thing. Ez egy jó dolog. Yeah. In we the life and of a szenvedésben meg látszódik, nyilvánvalóvá válik Istennek a jellemek. Kristusnak a És ugyanakkor megnyilvánulást kap a gonosz embereknek a gonosz természete is. Amikor egy jó ember szenved igaztalanul, akkor azt mondják a többiek, hogy hát ez egyszerűen nincs rendjén. It's not fair. Ez nem fair. Somebody's do something about it. Valaki gyorsan csináljon valamit és Isten fog is tenni valamit. We suffer to broaden our ministries and shed the spread the gospel. Azért is szenvedünk, hogy a szolgálatunk kiteljesedjék és tudjuk az evangéliumot hirdetni. And we suffer, God allows suffering into our life to get our attention. és Isten azért is engedi a szenvedést az életünkben, hogy megragadja a figyelmünket. So today we're going to look at some things that Peter says about suffering well. Tehát ma olyan dolgokat fogunk megnézni, amit Péter arról mondta, hogy hogyan szenvedjünk jól. A is a part of life, Hogyha a szenvedés része az életünknek, God has a in it. Istennek van ezzel célja, We're have to go it. akkor keresztül kell ezen mennünk. So how we go it? De hogyan? Először hadd adjak nektek egy másik listát, how we go hogy általában mi okay. hogyan megyünk keresztül a szenvedésem. First, uh, first that we have is to uh, az első tendencia ilyenkor, hogy így elszigeteljük magunkat. So, oh, I'm in pain, I'm oh, nagyon fáj, nagyon szenvedek. You know, I'm just a to Mindenkinek teher vagyok. I think I just stay at home. Szerintem csak inkább otthon maradok. You know, nem szeretném, hogyha az én szenvedésem így rárakódna más emberekre. From a, a, from a distance, Látom, így távolul, hogy távolról mennyire mosolygósak. Them, de amikor én a közelükbe kerülök, a, akkor a, a mosolyuk hirtelen egy ilyen aggódó arcba fordul át. So isolation is one thing that we're prone to do. Tehát az egyik uh, uh, hajlamunk az az, hogy, hogy elszigeteljük magunkat a szenvedésben. Say, yeah, that's, that's my... És lehet, hogy néhányatok most azt mondja, hogy igen, igen, én that's így szoktam do. tenni. A thing that we're prone to do, második dolog, amire hajlamosak vagyunk, hogy így, így kirohanunk emberek ellen. They hurt me. Ő megbántott engem. Most akkor én bántom meg őt. Me. Nem látták még, hogy kimutatom a fogam fehérjét. You know, Ebben you know, az esetben belénk költözik a keserűség. We mean Teljesen ilyen, ilyen kemény, gonosz szellem uralkodik rajtunk. We re És szeretnénk így visszavágni. És egy that's ami to happen, especially if hogy a is. With person, és az egyik dolog, ami általában történik ilyenkor, főleg hogy ez a szenvedés egy másik személyhez kötődik. Your, uh, your hogy a ti közöttetek álló konfliktus az így még nagyobb lesz. Right? Látjátok ezt gyerekek között sokszor. And you know, one kid does this. Egy gyerek egy megböki a másikat. The, the, the other one does a másik this. az már a könyökével megy neki. He gives it back, like Akkor gives következik egy pofon. And, and it just it escalates. nagyobb magaslatokra hágz ez az egész. Because we lash out. Ma tilt kirohanunk egymás and felé visszötünk. And we think we're just justified in doing it. Gondoljuk, hogy igazunk van, és ez egy teljesen rendyén van, hogy ezt tesszük. Third thing. Harmadik dolog. Sometimes happens when we're suffering. Amikor történik a szenvedés során. We say we become fearful félelem költözik belénk. És a félelem uralkodik rajtunk. Én szenvedek. And, and so és amitől szenvedek, az annyira sokkal hatalmasabb nálam. Boss, talán a főnököm. Cancer, vagy a rák. És most nagyon félek ettől. We be, we és az a a, a, a ha ilyenkor, hogy így próbálunk így uh, megnyugtatni ezt az embert. You know, we grovel. Sorry, sorry, sorry. Így, így yeah. homokba dobjuk a fejünket, <laughs> így elhúzódunk tőle. És elveszítjük azt a, a, a méltóságot, Miltóság, köszönöm, igen, a, amit Isten adott nekünk. Fourth way that in our flesh, we Respond in suffering. A negyedik mód arra, hogy hogyan szenvedünk mi a testben, We panaszkodunk. Szenvedek, I really semmit nem tudok tenni ez ellen, csak panaszkodok. Sokat. És fanaszkodni is fogok. Rossz dolgot fogok mondani erről a szeméről. És átkozom az én helyzetemet. The a, a felelősséget másra hárítom. Fault, hát nem az én hibám, hogy szenvedek. Az ő hibája. This week I was in a, a meeting. Uh, volt a múlt héten egy érdekes megbeszélésem. And uh, there were a bunch of community leaders there. A, itt a helyi vezetőkkel. Igazából maga a megbeszélés nem is történt meg, mert arra, vártunk arra, hogy a fontos emberek megjelenjenek, akik nem jelentek meg, ezért csak úgy beszélgettünk. És ezek a helyi vezetők arról panaszkodtak, hogy milyen állapotok uralkodnak Magyarországon. And you know, I love you guys, és nagyon szeretlek benne really De <laughs> meg kell, hogy mondjam, A magyarok ebben nagy a magyarok You are great complainers. Mi szuper panaszkodók vagyunk. And, and through the course of this hour conversation, és két óráig tartott ez a megbeszélés. They blamed the sorry state of affairs in Hungary on everybody but themselves. A Magyarország szörnyű helyzetét mindenkire ráhárították, vagy okolták, csak magukra nem. It's the fault. A cigányok hibája. It's the a Judók hibája. It's the, the Americans fault. Az amerikaiak hibája. It's the banks fault. A bankok hibája. It's the Soviets fault. A szovietek hibája. It's the Wabsburg's fault. A Habsburgok It's the Turks fault. A törökök And I wanted to say maybe it was Atpadd's fault that he came here. Már majdnem hozzáadtam, hogy szerintem Árpád hibája volt. Minek jött ide? Maybe he should have maybe he should have moved to China. Látszik, Kína felé kellett volna költöznie. <laughs> Nem tudom. Right. Nobody likes a complainer. Senki nem kedveli azt az embert aki elnöm panaszkodik. Az ötödik módja annak, ahogy a vagyis ahogy a, vagy csinálat, szenvedésre reagálunk. <gül> It's despair. Hogy csüggedünk. So Annyira rossz. Bound to get worse. és még ennél sokkal rosszabb is lesz. There is no light at the end of the tunnel. Az alagút végén nincs fény. Don't try to help me. You can't help me. Ne is próbálj nekem segíteni, mert no tud. Senki nem tud nekem segíteni. God can't help me. Még Isten sem. fatalistic. És teljesen ilyen fatalisták leszünk. Are some of you smiling because you like this or you just think I'm funny? azért <laughs> most mert viccesnek tartjátok ezt vagy. We probably most hogy igen ismerek valakit, aki ilyen szokott lenni. De mindenki for magába és saját magát azonosítsa itt a a pont. It's so painful. Annyira fájdalmas. I a és, és kicsit úgy, úgy megérdemlem. A, re a little uh, like I I yeah. Tehát hogy, hogy annyira borzasztó helyzetben vagyok, hogy vigasztalásra van szükségem. I need to numb the pain. Hogy valami így eltompítsa ezt a fájdalmat. And I think a of will do it. És akkor szerintem egy, egy üveg viszki lesz az. A hatodik mód az a bűn. We use as an to sin. A, a szenvedést azt egy mentségként használjuk arra, hogy védkezzünk. Amikor a valóság az, hogy próbáljuk inkább a fájdalmat eltompítani. The way. És a hetedik mód az az, hogy teljesen így magunkba fordulunk. Is me. borzasztó az életem. Look at me. Nézzetek rám, I'm rám, suffering. én szenvedek, I'm so pain, I'm so pained. én annyira egyszerűen csak fájdalommal teli vagyok. Minden rólam szól. Íranak rólam egy könyvet, They write a movie about me. Vagy egy filmet készítsenek az életemről. Even Job didn't suffer this bad. Még Job sem szenvedett ennyire rosszul. <laughs> And those seven things are going to be addressed in the next two sermons. És a, erre a hét dologra vissza visszafogok térni az elkövetkezendő két tanításban. So are you ready? Úgyhogy készen álltok-e? Peter? <laughs> <laughs> Megtalálta mindenki az első Péter. 8. -e Verse verset. I better look at my watch before I go. Jossan okay. az So another 20-minute introduction. Volt egy 20 perces bevezetünk. Verse 8 says: Finally, all of you have unity of mind, sympathy, brotherly love, a tender heart, and a humble Mind. Tehát egy Péter három nyolc. Végül pedig legyetek mindnyájan egyetértők, egy, egyetértők, együttérzők, testvérszeretők, könyörületesek, alázatosak. We're see he's, he's, he's in the of Látjuk azt, hogy ő, uh, Péter a pana, a, a, bocsánat, a szenvedésről beszélít. Mm -hmm. És azt mondja, hogy mindannyian. He's Keresztényekhez beszélít. Be like this. Legyetek ilyenek. He's speaking about the importance of fellowship. A közösség fontosságáról beszél. Okay, and, that's, and that's an answer to those who want to isolate. És ez egy válasz azok számára, akik arra hajlamosak, hogy elszigetelik magukat. Okay, you're suffering. A you feel like you should just stay home. És úgy érzed, hogy inkább otthon maradnál. Not bother anybody with your nem akarsz senkit terhelni, a te szemeteddel, with, with, with your, your A te nehézségeiddel. Péter do azt mondja, ne tedd ezt. But all of you have, have unity of mind. Hanem mindannyian legyetek egyetértők. And love. Együttérzők, testvérszeretők. szeretők szívűek az angolban és alázatosak. Szükséges az, hogy közösségben legyünk egymással. Főleg akkor, amikor szenvedünk. És nagyon nagy fontosságú az, hogy támogassuk egymást. And I believe this is true locally. Hiszem azt, hogy ez nagyon fontos így a helyi környezetben. Mondjuk az a 40-50 ember között, aki azt uh, vallja, hogy ide jár gyülekezetbe. So, nagyon fontos, hogy felhívjuk egymást, hogy hogy vagy, megkérdezzük egymást. Imádkoztatok-e érted? Vagy pedig úgy hívjuk fel egymást, hogy azt kérjük, hogy imádkozz értem, mert nagyon szenvedek és hogy szeretjük így egymást, és egyszerűen felkeressük egymást, azért, hogy támogathassuk egymást. But I think this is also true of the universal church. Hiszem azt, hogy ez így a, a gyülekezetre, az egyházra globálisan is igaz. Just think of the Gondoljatok, az ebben a városban lévő gyülekezetekre, egyházakra. Vannak olyan gyülekezetek, akikkel valószínűleg nem fogunk egyetérteni sok teológiai kérdést illetően. És sokkal egyszerűbb lenne, hogyha csak állandóan kritizálnánk őket. But I think, De azt gondolom, hogy amit Isten elvár tőlünk, hogy a városunkban és az országunkban lévő többi hívővel is keressük az egységet. And that we have this kind of heart them. És ilyen szívünk legyen feléjük. Együtt érzők. Testvér szeretők. Life is hard Azért, mert az élet okay. elég kemény. I think God will hold us accountable if we make the lives of believers even harder than it needs to be. És azt is számol, hogy Isten számon fogja tölünk, azt kérni, hogyha más hívőknek az életét még keményebbí tessük. We shouldn't make other believers' suffering greater than it already is. Nem szabad, hogy más hívőknek a szenvedését még nagyobbá tegyük. Annál ami ilyen már amúgy is There is a place for in the Természetesen van hely az egyet nem értésnek az egyházon belül, it never be de soha nem szabad, hogy ez egy ilyen gonosz hozzáállással történjen. történyem. vagy kritikával. Hanem azért kell, hogy imádkozzunk, hogy ezeknek a gyülekezeteknek legyen ebben a városban. And if we can find Of to be to each other, we hogyha tudunk olyan ö, közös nevezőt találni, ahol kölcsönösen támogathatjuk egymást, akkor minden erőn kell ezen kell, hogy legyünk. So that's the first thing Peter says. Tehát ez az első dolog, amit Péter mond. Don't isolate, ne szigeteld el magadat, but pursue fellowship. hanem keresd a közösséget. The thing he a második dolog, amit Péter említ, hogy nem szabad egymás ellen támadnunk, kirohannunk, Szenvedünk. You know, the boss is expecting you to work, you know, 80 hours a week. azt várja hogy 80 órát dolgozz el You know, lashing out and criticizing him and Letámadod őt, kritizálod őt. A 9-estől a 14-es versig olvassuk. Ne fizessetek a gonoszért gonosszal, vagy a gyalázkodásért gyalázkodással, hanem ellenkezőleg mondjatok áldást, hiszen arra hivattattok el, hogy áldást örököljetek. Mert aki szeretne örülni az életnek és jó napokat látni, óvja nyelvét a gonosztól és ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot. Forduljon el a gonosztól és cselekedjék jót. Keresse és kövesse a békességet. Mert az Úr szeme az igazakon van, és füle az ő könyörgésükre figyel. Az úr, úr arca pedig a gonosz cselekvők ellen fordul. De ki az, aki bántalmaz titeket, ha buzgón igyekeztek a jóra. De még ha szenvedtek is az igazságért, akkor is boldogok vagytok, a fenyegetésüktől pedig ne ijedjetek meg, sem meg ne rettenjetek. The here is mercy. Az elv itt az irgalom. Okay. Uh, the principle here is mercy. Az az elv, hogy legyünk irgalmasok. When suffering, we should. Amikor szenvedünk, akkor nem feltétlenül a az igazságot vagy az igazság szolgáltatást kell keresnünk, hanem igazából az írgalmat. Right, an eye for an eye, tooth for tooth, that's that's justice. A szemet szemér, fogat fogér, ez az igazság szolgáltatás. But uh, but mercy is turning the other cheek. A, um, az írgalom pedig az, hogy a másik orcádat oda fordítod. Az, hogy áldod azt az embert, ahelyett, hogy átkoznád. Az, hogy visszapofázol a főnöködnek, lehet, hogy teljesen igazad van benne. But that's not what Jesus did. De Jézus nem ezt tette. És azt szeretné, ha mi sem ezt tennénk. When he suffered, Amikor ő szenvedett, he had minden joga megvolt ahhoz, hogy azt mondja, hogy ez nem fair. This isn't just. Ez nem igazságos. You don't know who I am. Nem tudod, hogy én ki vagyok. And you're gonna get it. <laughs> És te ezért megfizetsz. Nem, azt mondja az ige, hogy mint a bárány, amikor a, a vágóhídra viszik, a száját nem nyitotta szóra. És azt mondja Péter, hogy a szenvedésben a nyelvünket óvni kell a gonosztól. És örülök annak, hogy ad is egy pár ö, okot arra, hogy miért. Ad egy kis motivációt. Says, azt mondja, hogy áldásban lesz részünk. That's, that's a good thing, right? Ez egy jó dolog, nem? Szeretnéd, hogyha meg áldana téged az Úr. Oké, okay. okay, akkor ne bántam az embereket és, és a szádat tarts csukva. Ne, ragad meg a fájdalmadat is, mint hogy oda vágnád mindenkihez, aki ott áll körülötted. He says, uh, do you see good days? Ő azt kérdezi Péter, hogy szeretnél e jó napokat látni. Well, keep your mouth from evil. <laughs> Akkor ne szóljon az ajkad álnokságot. One thing he says, motivation he says, God sees and will judge in righteousness. Azt írja ami az egyik motivációnk, hogy az úr szeme az igazakon van. És you know, ő, ő majd a gonosz cselekvők ellen fordul. Uh, if you, Hogyha letámadsz valakit abban a tudatban, hogy neked igazad van, akkor úgy tűnik, hogy Isten igazsága így kiegyenlítődik ebben a helyzetben. Tehát ugye mint hogyha így isten helyébe lépnél, hiszen te már igazságot szolgáltattál, akkor most istenek mi a dolga right. ebben. And, and Peter just keep your mouth shut. Azt mondja péter, hogy inkább ne nyítsd szóra a szádat. God sees that injustice that's happening to you. Isten látja ezt az igazságtalanságot, ami veled történt. And obviously that person has a chance to turn to Christ. And Have him pay for his sin. És természetesen, annak a személynek, akivel a konfliktusod van, megvan a lehetősége arra, hogy Krisztushoz forduljon, és akkor az Úr fizeti meg az árat, az ő bűneért. És akkor már testvérek vagytok, right? és ez egy nagyon jó dolog. But if he De ha nem tér meg az illető, rest assured that God sees and will judge. Akkor nyugodj meg és tudd azt, hogy Isten látja, hogy mi történik és ő igaz módon fog ítélni. Minden bűnért fizetni kell. Minden bűnnek ára van. Those sins that, uh, that aren't placed on Jesus will be paid for by the offender. És azokat a bűnöket, uh, amiket olyan emberek követtek el, akik nem hisznek Krisztusban, akkor neki kell megfizetniük ezért. És Isten egy sokkal nagy jobb bíra, mint amilyenek mi vagyunk. So Úgyhogy ne szóljatok inkább semmit, had ítéljen az Úr. And the other thing he says here, és a másik dolog, amit mond itt, that God hears our prayers. hogy hogy Isten hallja ami mi könyörgésünket, az imánkat. And and, <coughs> és ha letámadunk valakit, vagy megátkozzuk, ez nem egy vagy káromkodunk, akkor ez nem egy olyan ima, vagy könyörgés, amin az Úr füle van. Szeretnéd, hogyha Isten meghallgatná az imáidat? Oké, okay, akkor ne támadj le embereket. Keep your mouth shut. És tartsukva a szádat. Pray in your hearts. És imádkozz a szívedben. And know that God hears your prayers. És tud, hogy Isten hallja a, ti, a te He imáidat. Sees your suffering. És látja a te szenvedésedet. And he says that no one will harm you. És azt írja, hogy senki nem fog titeket bántani. Menjünk tovább. tell us to honor Christ. Péter azt fogja nekünk elmondani a következő részben, hogy mi az urat kell, hogy tiszteljük. Fear and honor are very similar ideas. Az, hogy félni az urat és azt, hogy tisztelni, az két nagyon hasonló dolog. And uh, he says in the second part of verse 14 he says, have no fear of them or be troubled. A 14. vers második felében azt mondja, hogy ne ijedjetek meg tőlük, se meg ne rettenjetek. So maybe it's your inclination to be afraid. Látod, a Szentvédésben uh, arra vagy hajlamos, hogy félél Peter says, don't, don't be Péter azt mondja, ne félj. Okay. But in verse 15 it says, "But in your hearts honor Christ the Lord is holy." Hanem a ös versben azt mondja, hogy ellenben az Urat, a Krisztust tartsátok Szentnek szívetekben. Don't fear them, tehát ne fear them, fear God." Hanem Istenet féjétek. "Fear Christ." Krisztust féljed. Ő az Úr. Ő a Szent. Nézitek, emlékeztek arra, hogy amikor a, a Földön lévő tekintélyekről, hatalmakról beszéltünk, akkor már szóba került ez a téma. Bible says that authority comes from Christ. It comes A Biblia azt mondja, hogy az összes hatalom a világon Iestől származik. And we were supposed to submit to earthly authority as unto Christ. És úgy kell alárendelnünk magunkat ezeknek a földi hatalmaknak, mintogyha azt Krisztusnak tennénk. And what that means is that we're supposed to look through our Through those and see Christ it. És ez azt jelenti, hogy ha ránézel ezekre a földi hatalmakra, akkor mint egy néz át rajtuk, és lásd Krisztust ezeken keresztül. And you obey your boss you see him. Azért engedelmeskedsz a főnöködnek, mert mikor ránézel, akkor mögötte, mint egy Krisztus látod. És tudom, hogy állandóan a főnökök jönnek szóba, lehet, hogy mindenkinek szuper főnöke But, van. De mégis képzeld el, Here you are looking, here's your boss. itt vagy, és, és ránézel a főnöködre. A Biblia azt mondja, hogy engedelmeskedj neki úgy, hogy Krisztusnak engedelmeskedsz, Krisztus mint egy mögötte áll. Your boss's comes from a, a főnöködnek a hatalma is Krisztustól jön. He will held for what he does és őtőle fogja Isten számon kérni azt hogy mit tesz az ő hatalmával. De behind Christ, or behind De a főnököd mögé nézve látod Krisztust, aki sokkal nagyobb és hatalmasabb nála. Happens, Akkor mi történik? If you from your sight, hogyha you Krisztust kiveszed a látókörödből. Your boss becomes big. Akkor a főnököd hatalmasává válik. Faster need it él remisztéged itt föléd magasíték. Nagyon félsztő le. What's you gonna say? Mit fog mondani? Maybe he's gonna fire me today. Lehet, hogy ma fog kirúgni. So I better I better I better I don't know make him coffee or I don't know. Akkor gyorsan okay. főzök neki egy kávét vagy nem tudom. I know it's not his name day but I'll bring him chocolate anyway. Nem tudom, lehet, hogy nincs is névnapja, de azért hozok neki egy kis okay. csokit. De, ehelyett, in, instead, you, you look through your boss, you see Christ there. Ehelyett, hogyha a főnöködre nézel, akkor mögé képzeled and Krisztust. Go, okay, okay. És akkor azt mondod, hogy, jó, oké, okay, minden rendben van, mert okay? Krisztus ott áll mögötte hatalmasan. And, and, uh, and Jesus said. Jézus azt mondta. Okay, we might have to change our. our um, lehet, hogy most picit váltunk képet, mert igazán a, a főnököd nem tud megölni, ugye? Hanem Jézus tényleg azt mondta, hogy ne félj attól, aki a testedet meg tudja ölni. Hanem azt félj, aki no. meg tudja ölni a testedet, és a lelkedet pedig a pokolra juttatja. That's uh, That's Matthew 10:28 Ez a Matthaeus okay? 10:28-at szeretné valaki megnézni. Right. So so Jesus says don't don't fear, your boss, don't fear the police, don't fear all these people who might be persecuting you Jézus, because the most they can do is kill your body. Jézus azt mondja, hogy ne félj a főnöködtől, a rendőrtől, vagy vagy bárki hatalmaságtól, aki meg tudna téged ölni, ö, mert ez a legtöbb amit tehetnek. But fear me. Hanem engem félj. Mert én meg tudom ölni a testedet, és a lelkedet pedig a pokolra juttatom. Jézus ezt mondta. Igen, tényleg. De itt van a tök jó dolog. Jézusról. Mert azt mondja, hogy őt kell, hogy féljük. És amikor őt féljük, akkor kapcsolatba lépünk vele. We come into relationship the father his love us. Az atyával is és az ő szeretetével számunkra. Right? And then, and then we know something that John writes in his epistle. És akkor megismerünk uh, valami olyat, amit János írt az ő levelében. in love. Azt mondja, hogy a szeretet kiűz minden félelmet, a right? szeretetben nincs félelem. Hogy like a tökéletes szeretet kiűzi a félelmet. Úgy érzem, hogy egy kicsit right? mellékvágányra ö, mentünk, de remélem, hogy azért még tudtok követni. És általában nem szoktunk ilyen kifejezéseket használni, hogy félj Istentől, mert a pokolra juttad téged. Mert inkább azt mondjuk, hogy ismerd meg Istent. Ő szeret téged. Az ő szeretete, amit irántad érez, az tökéletes. És még akkor is, hogyha minden hatalma megvan arra, hogy bármit megtegyen, amit csak szeretne, If you az hogyha megtapasztalod az ő tökéletes szeretetét, akkor ez eltávolítja a félelmet az életedből. You don't have to be of your boss. Nem kell félned már a főnököttől, you don't have to be of vagy a ráktól. You don't have to be of your Nem kell félned a házastársattól. Nem kell félned azoktól, akik szeretnének benned kárt okozni. Azért, mert benned van Istennek a szeretete. Because you honor Christ as Lord. Azért, mert tiszteled az Urat Jézus, mint az Urat a szívedben. Értitek nagyjából ezt a képet. Okay. So you're suffering. Tehát szenvedtek. Péter azt mondja, hogy legyetek közösségben. Keressétek a testvéreiteknek a közösségét. Watch your mouths, don't, don't sin with your mouths. Tartsátok tisztán a szájatokat, nevétkezzetek. Christ. Tartsátok az Urat, szennek a szívetekben, vagy tiszteljétek őt. Ezek nagyon gyakorlatias dolgok. Says, És azt mondja, hogy figyeljetek arra, hogy milyen bizonságok vagytok. Watch your witness. Figyeljetek erre. The second Part of chapter, uh, verse 15, a tizenötödik vers második fele, 17 says, től a tizenhetedik versig olvassuk el, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Ez pedig szeliden és tisztelettudóan, jó lelkiismerettel tegyétek, hogy amivel rágalmaznak titeket, abban megszégyenüljenek azok, akik gyalázzák a ti Krisztusban való jó magatartásotokat. Mert jobb jót, mint gonosz selekedve szenvedni, ha ez az Isten akarata. Tehát azt mondja Péter, hogy figyeljetek, hogy milyen bizonyságok vagytok, és legyetek készen számot adni a bennetek lakó reménységről. And you'll have a clear conscience. És akkor tiszta lesz a lelkiismeretek. And see. Here's the thing about complainers. Uh, és itt uh, egy igaz dolog a panaszkodókról. Complain about the problems, Amikor a panaszkodók panaszkodnak a problémákról, their testimony az ő uh, bizonságuk is a testimony to the greatness of the problem. Arról tesz bizonságot, hogy milyen nagy a problémájuk. So ez annyira nagy ez a gond. Hatalmas. Nézd rá. Csak nézd meg. És mind right? az ő hibája. And oh. És panaszkodik. And what's the that you hear from a És akkor a panaszkodó miről tesz bizonyságot? Csak arról, hogy nagy az ő gondja. És ezért rossz, amikor a keresztények is panaszkodnak. Because our testimony should not be to the greatness of life's misery. Azért, mert nem arról kéne bizonyságot tennünk, hogy az élet ö, mennyire kegyetlen. Our testimony should be a testimony to the greatness of our God. Hanem arról, hogy a mi Istenünk mi milyen hatalmas. Do you Értitek? And the Amikor panaszkodunk, akkor felmagasztaljuk és felnagyítjuk a problémát. The Christians magnify and glorify a great God. De a keresztényeknek az lenne a dolga, hogy Felnagyítjuk és felmagasztaljuk a hatalmas Istenünket. So we in Tehát nem szabad, hogy panaszkodjunk a szenvedésben. És ez nem okay. azt jelenti, hogy nem szabad őszintén beszélnünk a fájdalmunkról. You know right? Szerintem tudjátok, hogy mi a különbség. Nem. Speaking the truth and when you're complaining. Elég vékony itt a határvonal, de, de szerintem értitek, hogy mi a különbség, hogy elmondod valakinek, hogy szenvedsz, megosztod vele, és az, hogy panaszkodsz. Tehát nem szabad, hogy panaszkodjunk a szenvedésben, hanem a szenvedésben is bizonságot kell tennünk Istenről. And as Christians, és keresztényekként When we witness of the hope that we have, amikor számot adunk a bennünk élő reménységről doing, <laughs> akkor azt tesszük hogy azt mondjuk hogy a mi reménységünk Isten királyságában van As christians our hope isn't in all the earth's problems being solved kereszténként nem az a reménységünk, hogy a föld összes problémáját majd meg fogja valaki oldani. Beszélhetünk arról, hogy hogy pénzügyi válság van a világban és nagyon nehéz munkát találni és aztán azt megtartani. And we'd like for it to change, right? És természetesen szeretnénk, ha ez megváltozna. But our hope De a reménységünk is not in the economy. Taking off. Az nem az, hogy right? na, majd a gazdasági helyzet meg fog javulni. Az igazi reménységünk nem az, hogy majd jól meggazdagodunk ebben a világban. Right? Az igazi reménységünk az, az Úr királyságában van. And that was the problem with these, uh, these The other night. és ez volt a gond ezekkel az idősebb urai emberekkel az egyik esterről ezen a megbeszélésem. Nem hívőként nem volt meg az a reménységük, hogy van egy olyan királyság, aminek az alapja az igazság. And so all their hope tehát hope a legnagyobb reményük az az ebben a világban, hogy majd a világ egyszer megváltozik és jó lesz itt élni és, és gazdagabbak leszünk mint And most. És kár, bad you Károgy, most nem látjátok a Balázs arcát. Because what kind of hope is that? Mert tényleg, reménység ez? I mean, kind of Gondoljátok ebbe bele, hogy milyen reménység ez? History tells us that things Aren't getting better. A történelem tanúskodik arról, hogy a dolgok nem nagyon fordulnak jobb. The jobbra. forecast for the future on this planet is dim. És a, az erre a Földre szóló előrejelzések hát igencsak sajnálatosak. But your hope, Christian, a te reménységed is a hope that one day you will reside With Christ in his kingdom. Az az, hogy egy nap te Krisztussal fogsz lakozni az Ő királyságában. And his kingdom is built on righteousness and justice. És az Ő királysága az az igazságra épül. So watch figyeljétek, hogy amikor szenvedtek, akkor milyen bizonyságok vagytok. When Awesome opportunity to tell your neighbors tell your family members my hope is not in healing my hope is not in prosperity Mocsá senvets akkor egy hatalmas lehetőséged van arra hogy elmond a szomszédaidnak a családodnak hogy a terreménységed az nem a gyógyulásban van és nem a meggazdagodásban My hope is in Jesus. Hanem a reménységem Krisztusban van, I to his és az ő királyságához tartozom. Yeah. doesn't mean we don't do good things here. Nem azt jelenti, hogy ezen a földön nem teszünk jót. I've talked a lot to the the leaders of this church. I, I hope that in the coming years we can we can actually do some good things. Nagyon sokat beszélgettünk erről a gyülekezet vezetőivel, hogy nagyon reméljük, hogy az elkövetkezendő években tudunk jó tenni ebben a városban. I want to do some good things in in our in the cities that we live in. Szeretnék jó dolgokat tenni azokban a városokban, ahol élünk. But not because our hope is in things getting better. Nem azért, mert abban bízunk, hogy ez a földi világ jobb lesz. But because we want to demonstrate the goodness of Christ's kingdom. Hanem szeretnénk okay. bizonságot adni arról, hogy Jézus királysága milyen, ezen a földön. Ezért tesznek jó dolgokat a keresztények. Unjust, Azért, mert szeretnénk bemutatni Jézusnak az igazságos királyságát ezen az igaztalan és teljesen borzalmas állapotban lévő világon. I would love to go on, és nagyon szeretném folytatni, but I'm not. de nem fogom. I, I wrote this really long sermon, azért mert nagyon nagy uh, prédikációra készültem fel. És szeretném ezt két részre bontani. Out, uh, kifutunk az időből. És az elkövetkezendő verseket nagyon nehéz megérteni. And so I don't think I'm going to start. Azért nem fogok most belekezdeni. We'll talk about them when you're fresh week. Uh, jövő vasárnap friss elmével gyertek, és akkor beszélünk ezekről. But, but I, I hope, hope you've got something out of this. Okay? De remélem, mm -hmm. hogy valamit tanultatok ebből. I hope the next time you're betrayed. Remélem, hogy legközelebb, amikor valaki elárult titeket, you, uh, legközelebb, amikor a testetek uh, megbukik valamiben, és legközelebb, amikor belenézel a zsebedbe, és üres, legközelebb, amikor valaki valami bántót mond rólad, says, oh, legközelebb, amikor valaki azt mondja, hogy, ó, oh, keresztény vagy? Vannak még ezen a világon keresztények. I hope that you remember. hogy emlékezni, fogsz, that the Bible want us to in our flesh. Hogy a Biblia nem azt akarja, hogy mi a testünkben válaszoljunk ezekre a dolgokra. And many, many ways we can respond in our flesh. És nagyon sok módja van annak, hogy hogyan tudunk ilyen emberi testi módon reagálni. But God wants us to Respond, as his son responded, De Isten when he suffered. azt szeretné, ha mi is úgy reagálnánk, mint az ő fia, amikor ő szenvedett. And that might be really és ez lehet, hogy nagyon fájdalmas. But it's bring glory to God. De dicsőséget hoz Istennek, it's bring a to you. és áldást hoz neked. És nem hogy Peter nem és meg kell, hogy említsük azt, hogy Péter nem olyan embereknek ír, akik csak így egy kis papírdarabbal véletlen elvágták az social abuse. Olyan embereknek ír, uh, akik vagy szóban, vagy társadalmilag bántalmazást szenvednek. Elveszítik az jobs. Elveszítik az állásukat. Uh, disowned from their families. Kitagadja őket a családjuk. And he's az embereket készíti föl Péter, hogy hogyan szenvedjenek a római birodalomban, Nero császár uralkodása alatt. És tudjuk a történeimből, hogy ez mennyire véres volt. It's real suffering. Ez tényleg szenvedés volt. If, if what Peter, what Peter in, in és hogyha amit Péter ír, az érvényes rájuk ezekben a szélsőséges helyzetekben, akkor biztos, hogy mi a saját életünkben is tudjuk ezeket alkalmazni, és lehet, hogy a mi problémánk nem is ennyire szélsőséges. Right? Ugye? And it's all for God's glory, és mindez Isten dicsőségét szolgálja, és a mi javunkat. Glory, ő megkapja a dicsőséget, mi pedig az áldást. Glory, ő megkapja a dicsőséget, a és mi pedig egy áldást kapunk. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked azt, hogy te vagy a mi példaképünk a szenvedésben the absolute best thing for humanity in your suffering este a leges legjobdolgot hozta dél az emberiség számára a szenvedésedben and i hope is in you his benned van ami reménységünk our hope is in your body and blood that was that was uh, a reménységünk a Te testedben és a véredben van, amely megtöretett és kiontatott értünk. Sins be forgiven, hogy meg tudjad bocsájtani a bűnünket. We would stand you with clear hogy tiszta lelkismerettel tudjunk előtted állni. We would be into your kingdom, hogy meghívjál minket a Te királyságodba, full of truth and peace, amely telve van igazsággal és békességgel, Valódi pihenésem And a kingdom which is ruled by a king who is just. És egy olyan királyságról van szó, amelyet egy olyan király irányít, aki igazságos. And who is full of love. És aki többé van szeretettel. We téged, Jézus. And we ask for help. És segítséget kérünk tőled. Um, suffering that we're in right now. bármilyen szenvedésben is legyen részünk, Help us. segíts nekünk, segíts nekünk, hogy úgy reagáljunk erre a dologra, mint ahogy te, reg te reagálnál, that you would receive the glory. hogy te megkapd a dicsőséget, And that we would receive a blessing és mi you. pedig áldást kapjunk tőled. And we do seek a blessing from you. És tényleg, szeretnénk tőled áldást kapni. A, a good word from az, hogy egy, egy bíró, vagy egy rendőr, vagy egy főnök, mondjuk megdicsér minket, az igazán semmit sem ér ahhoz képest, hogy te megáldasz minket. So bless us your people, Lord. Úgyhogy kérlek, áldj meg minket, mint a te népedet, Uram. In Jesus name. Jézus nevében. Amen. Amen.